Pazimo, u vrijeme ono uze Isus Petra i Jakova i Jovana, brata njegova, i izvede na goru visoku same i preobrazi se pred njima. I zasija se lice njegovo kao sunce, a haljine njegove postadoše bijele kao svjetlost. I gle, javiše im se Mojse i Ilija, koji s njim govorahu, a Petar odgovarajući reče Isusu, Gospode, dobro nam je ovdje biti, ako hoćeš da načinimo ovdje tri sjenice, tebi jednu i moj sej ili jednu i jednu ili. Dok on još govoraše, gle sjajan oblak Ирэ глас iz obra ko говори. О je sin мой lлюбljeni, koji je po mojoj волі nie Слуaj. I čuvši padoše učenici ničice i uprašiše se veoma, I pristupivši dohvatih se Isus i reče, Ustanite i ne bojite se. A oni podignuvši oči svoje, nikoga ne vidješe, Do Isus sam I kad se vajo ku sagor za povedi Isus govoreći Nikom ne kazujte što ste vidjeli Duk sin čovječiji. Из мртвих не вас крсне. Слава тебе Господи, Слава тебе. В имя Отца и Сина и Светога Духа. Гледамо, братцы и сестры, U ovo naše vrijeme jednu tužnu i smiješnu scenu vidimo kako dobre i moćne limuzine, vuku, konji i magarci i beslovesne životinje. 300 konja spremnih da sve od sebe daju svom gospodaru, vuče jedno slabo magare, jedno neuhranjeno kljuse. I nije samo jedan takav, nego mnogi Evo vidimo u ove naše dane, u ove mjesece kad su gužve, u saobraćaju vidimo neuhranjenu magarat kako vuku za sobom moćne limuzine, neupaljene, a proizvedene u najboljim radionicama od najboljih inženjera sa najfinim dizajnom a vid na čelu je magarene uhranjeno ključe nejaku i onda čekamo da nam se otvore semafori putujemo da stignemo I što je najgore, navikli smo se na takvu situaciju. Kao da se ništa loše i nenormalno ne dešava. Ovo što smo rekli, braće i sestre, to je zapravo ono što imamo u našoj crkvi. Imamo blagodat Božiju u srcu koju smo primili u našoj svetoj pravoslavnoj crkvi, ogromnu silu Božju, strašnu energiju Božju u nama, u našim srcima, koja može da pokrene i naše srce, i našu volju, i naše misli, i našu umu, koja može da osnaži naše tijelo, ali mi umjesto njome da budemo pokretani, nas magare beslovesno, to je naša pamet odvojena od pameti Božje, naša volja odvojena od volje Božje, naše srce odvojeno od ljubavi Božje pokušava da pokrene. I onda gledamo te spore karavane kako putuju I kako ih smrt Proređuje A u srcu besmrtna sila A u srcu svo vrijeme Vječni život U srcu svo vrijeme Bio Bog braćo i sestre A mi samo Ljudi, ljudi, ljudi Čovjek, čovjek, čovjek Demoni, demoni, demoni Kučići, kučići, imačići, to je glavno, da je pas jeo i da je dobro obučen, da smo mu džempere ishekli i kapice i cucu je A Asvol vreme Bog bio u srcu Ne treba očajavati, evo nova šansa, evo nova mogućnost, evo novi tiket, kako bi rekli prognozeri. Današnji praznik, braćo i sestre, cijepajući sve naše projekte, duvajući se našeg stola sve ono što smo mislili da će nam pomoći, raznjeći sve naše fijoke sa brižljivo odabranim terapijama paleći sve naše biblioteke sve naše spise sva naša učenja sva naša mudrovanija svu našu istoriju odvojenu od vječnoga Boga i svu našu budućnost isfantaziranu koju uopšte nema моčним potezoм i očeим glasom rešava potenciálno sve na probleme. Сvtłoskoja sija iz judsko gaила, живот vječni, bračoj сестрe, koji i sijava judska природа, ono што, Brzo moramo da se hranimo čijim konstatujemo da je smrt nastupila. Odmah moramo da se organizujemo, odmah moramo to da pakujemo, odmah moramo da zatvaramo i grob da nalazimo. Ako ga nemaš, morat da ga nađeš. Brzo, danas, najkasnije s jutra, jer nemamo vremena. Proces je pokrenut, trugažnost je aktivirana i biće će i zadaha kužnog. E pa mi koji smo naviknuti na takav doživljaj, danas imamo novu situaciju. Evo jedno tijelo, evo jedan čovjek iz koga vječni život isijava, braći i sestra. Vječni život Evo jedno tijelo Kome smrt ne može ništa Evo jedno tijelo Koje ne može da truli Evo jedno tijelo Kome u grobu nema mjesta A eno mu ga grob U Jerusalimu Samo neko vrijeme zadržao njegovo tijelo Da bi nas Evo i do dana današnjeg Podsjecao na njegovu smrt, ali za razliku od svih drugih koje smo sahranili i na njegovo vaskrsenje. Drugima čitamo četrdesetodnevne pomene, polugodišnje, godišnje, pa rasto se, a njemu, braćo i sestre, njemu se poklanjamo kao vaskrslome Bogu, Na današnji praznik, na Tavorskoj gori, objavljeno je u ono vrijeme samo trojice apostola, Petru, Jakovu i Jovanu, a danas svima nama, evo i danas, otkrivena nam je velika tajna. Nemojte, braće i sestre, da pretrčite preko ovog praznika, Pazite se. Ako pretrčite ovaj praznik, ambis će da vas uhvati. Bezdan da vas uzme i otme od nebesa. Pažljivo pratimo ove događaje. Na kraju ovog sveštenog evanđelja i na kraju ovog događaja Tavorskog, kad su se ulazili sa gore, Bog u tijelu, Bogočovjek, Isus Hristos, koji se spušta iz Stavovsku goru sa tri čovjeka. Pazite tu scenu. Kakva je to milina, kakva je to krasota, kakva je to uživancija za dušu svakoga. Bog u tijelu, ne u munjama, ne u gromovima, ne u strašnoj i nepristupačnoj sili nego u tijelu kao mi si vlazi sa svoja tri učenika sa gore Tavorske i kaže im da nikome ne govore šta su vidjeli, a vidjeli su vječno carstvo, vidjeli su Boga u čovjeku, jer ta svjetlost koja je opasjala Tavor, i apostole to je bila svjetlost braće i sestre carstva nebesko to je bila vječna svjetlost netvarna kako mi u crkvi govorimo zato što je razlikujemo od svake svjetlosti i svake energije koja ima početak i koja je stvorena ova svjetlost nije stvorena ona je bespočetna ona je božanska I kaže gospod, kaže Bog, svojim učenicima, svojim bracima, prijateljima, nemojte ovome nikome da govorite, obratite pažnju, zato što je ovaj dan potvrda vaskrsenje Hristovog, ovaj praznik, nikome da govorite dok sin čovječi ne vaskrsne iz mrtvih. Tajna preobraženja. Bila je tajna sve do Hristovog vaskrsenja, a poslije vaskrsenja i vaznesenja i silom duha svetog koji je sišao na apostole počele da se objavljuje ljudima. I praznik preobraženja je jedan od događaja koji potvrđuju vaskrsenje Hristovo, jer da Hristos nije vaskrsao iz mrtvih. Šta mislite? Da bi apostovi pričali o tome? Ne, bracuji se, ne bismo ništa znali. Jer, na gori tavoru je samo njih troje. Petar, Jovan i Jakov i iz onoga svijeta dva velika proroka Mojsije i Ilije. Niko drugi i niko drugi ne bi mogao da govori o tome sve njih trojica. oni su rekli tek pošto je Gospod vaskrsao izmrtvih. U tom događaju krije se ključ za rešavanje svih naših problema. A taj ključ, broći i sestre, jesu riječi očave. Na gori Tavoru čuli smo očav glas. Prvi put čuli smo ga na Jordanu Na dan Bogoj javljenja, kad je Gospod primio krštenje od Jovana Krstitelja, kad je Duh Sveti sišao na njega, kad se Sveta Trojica otkriva, kao Otac i Sin i Sveti Duh, Trojica jednosušna i životvorna. A sad, na preobraženju, opet ga čujemo i opet govori isto. Opet govori, a i nama govori, braćo i seste. Obratimo pažnju. Jer ako je ne obratimo, i dalje će biti muka, i dalje problemi, i dalje tama. A tama je sve što nije svjetlost vječnoga carstva. Bilo koja svjetlost, braćo i seste, i ova sunšava. Vidite, danas je divan dano. Ali nisu svi u svjetlosti, većina je u velikoj tami, neprozirnoj tame, nije to ta svjetlost. Većina je intelektualno na dobrom nivou, ima mnogo ljudi koji se nalaze u nekim osvjetljenim oblastima nauke, umjetnosti, filozofije, Magije i jer je okultizam, braću i sestre ima svoju svjetlost, ali nije to ta svjetlost, to je tvarna svjetlost, duševna, i to je tama u odnosu na vječnu svjetlost. To svi treba da znamo, dok god ne uđem u tu obraz, dok god nas ta svjetlost ne obasija, svi smo u tamo, braću i sestri. Grigorije Palama, dok je nije okusio, a znao je da postoji, govorio i molio se Gospode, prosveti tamu moju, smireni svetogorski monak, genijalan tip, genijalan um, prepundarova Božih, poželjen na vizantijskom dvoru Poželjan da bude u blizini vizantijskih careva, prepundarova, on u svetogorskoj pećini, znajući da postoji svjetlost prava i vječna, moli se kao prosjak, gospode, ne dopuni pamet moju i pojačaj svjetlost moju, nego prosveti tamu moju. Sve je, braćo i seste, tama, ako nema svjetlosti Božije. A kako ćemo mi? Pita se neko od vas. A možda se niko i ne pita, nego čeka da se završi sve ovo, pa da idemo polako na sunčanje. Ali ako ima oni koji se pitaju, kako tu svjetlost da primimo? Ja, čovjek, sa cigaretom u ustima, sa svom skalamerijom, kozmetikom, I potrebama tjelesnim i niskim, kako ja Božju svjetlost da primi Današnji praznik odgovara i precizno usmjerava na ličnost Gospoda Isusa Hrista. Jer poslije očevog glasa koji je rekao, ovo je sin moj dubljeni. Kad su apostoli uši u oblak svjetli, uprašili su se. Pali su na zemlju od te svjetlosti. pritom to, i u troparu, neprestano naglašavamo da je svjetlost puštena iz tijela Kristovog. Samo onoliko koliko su apostoli mogli da podnesu. Ne više od toga. I onda čuo se glas. Obratite pažnju, braći i sestri. Očev je. Ovo je... Sin moj ljubljeni, njega poslušajte. Apostoli, posle tog glasa podigavši oči, kako kaže Svetoje Evanđelje, nikoga ne vidješe do Isusa sama. Citat iz Evanđelja. Šta to znači? Oček glas, ukazanje da je Isus Hristos, njegov sin ljubljeni, jedinorodni, jednosuštan otcu, ravan po časti, sa bespočetan i sa prestolan. Dakle, sobom nam sve donosi, ništa nam ne fali, bracu i sestre. Ako njega imamo, imamo sve što imamo i Otac ima, sve nam je dao preko Sina. I vidješe Isusa sama. Zašto je ovo važno? Zato što ličnost Isusa Hrista ne smijemo da miješamo ni sa jednom ličnošću iz istorije ljudskog roda. Ne možemo da ga upoređujemo ni sa takvim veličinama kao što su prorok Mojsije i prorok Ilijja jer koji je otac rekao ovo je sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji vidjeli su Isusa ali ne više ni Mojsijea ni Iliju a kamovi vikove koji nam danas progjeću ispred očiju urijeću u um kvarenam volju i разбогијевају srca ni jedan od njih braće i sestre koji se danas nudi nije on nije sin i nije počevoj po volji u njemu večne svetlosti nema iako ni budemo slušali ništa od života a ključ za primanje večne svetlosti šta je ona o tome vam ćemo govoriti zašto Zato što ne znamo, u tam i živimo. I tek se pripremamo da dođemo do svijesti, da zavapimo kao sveti otac Grigorije, gospode prosveti tamo moju, jer i mi, braći i sestre, još uvijek mislimo da znamo i da svjetlost imamo. Ali se nadamo da ćemo doći do tog nivoa poželjnog i te vjere da smo mi u tam A uslov da se svjetlost primi, to možemo da vam kažemo. Šta je ta svjetlost? Ko je ta svjetlost? I kako ona djeluje? Mi to ne znamo popitu. Ali znamo kako se do nje dolazi. A znamo jer nam je otkriveno. Kroz poslušanje. Njega poslušajte. Vidio si svjetlost? Odsna moga do razzi. Ako hoćeš da je primiš, a on je vječni život, treba da ga poslušaš, što God bude govorrio da ga poslušaš. Наš народ, brać i sestre, i svi народi na žaloz живе u velikoj tami. Ako hoćemo da izađemo, Ne malo da se izrufftira, Ako hoćemo da izađemo, braćuje se se ne malo u bolju situaciju, da nam bude bolje, da možemo ovo, da možemo ono, a opet sve u tami, opet sve u vremenu i opet sve u ovome carstvu. Nije gospod došao to da ponudi, nego novi život, novu svjetlost i vječno nebesko carstvo u koje se zagledao i sveti цар Lazar Kosovski i sveti Sava Nebeski a u to carstvo ulazi se kroz dveri poslušanja obratite pažnju poslušanja ne samo vjera braću i sese jer naš vladikar Nikolaj prepoznao je slabost našeg naroda Ima vjernih, kaže gospode, ima vjernih, ima vjerujućih, ali je malo poslušnih. Neće crkvu da poslušaju, neće tebe da poslušaju i zato živimo u tami. Ako hoćemo na svjetlost, braće i sestre, nije uopšte teško, vjerujte. A bilo bi teško da Gospod nije htio. A ne samo da bi bilo teško, nego bi bilo nemoguće. Ali Gospod hoće, i to tako hoće da nam je obezbijedio sve uslove. Pazite, to je veliki projekat. Dati čovjeku vječni život posle svega što se desilo. To je veliki projekat. Od nas se traži samo jedno. Vjera u Isusa Hrista kao Sina Božijeg, vjera u pravoslavnu crkvu kao u tijelo njegovo, dakle vjerujući u crkvu mi vjerujemo u njega. Mi crkvu Hristovu ne odvajamo od Isusa Hrista, isto kao što glavu majke ne odvajamo od njenog tijela. Hristos je glava crkve. Ove glave koje lete, braću i sese, ovo što se kalemi, ovo što nam nude po televizijama govoreći, eto vidiš, to je crkva, evo vidi kakva je crkva, eto to je tvoje pravoslavlje, eto to je tvoje predanje. Ništa od toga, braću i sese, Hristos je glava crkve, crkva je tijelo Hristovo, a Hristos je Sin Boži. Hristos je Bog, crkva je, braće i sestre, prisustvo Božije u svijetu, a mi i sveštenici i vi mi smo pozvani, svi, ali je malo izabrane i nećemo od onih koji se nisu odazvali da pravimo crkvu, to je odpalo, braće i sestre, ili nikad nije ni bilo u crkvi. To je ugarj, to je crno, to je grdno, to ne svijetli, to ne može da prosvećuje. Sava je sin crkve, Nikola je sin crkve, Justin je sin crkve, Sveti Grigorije Palama je sin crkve, Sveti Đorđe, Dimitrije, Nikola, to su sinovi crkve, to je svetlost Božja kroz čoveka. A ovo drugo. To je tama, to je ugalj, to je rđa pojeva, to je svjetlost odbacilo. Zato mnogo važno poslušati crkvu, kao tijelo Kristovo slušati riječi Božije. Braći i sese, tu smo mnogo pogriješili. Niko neće da sluša riječ Božiju. Otac kaže, pazite samo taj stepen neposlušnosti. Kavuđeri, pa i ovi savremeni, iako će se spasavati samotrpljenjem, ali oni znaju kakva je vrijednost poslušnosti. Neposlušnost otcu, braćuje se, pa neposlušnost igumanima, sveštenicima, episkopima, je zaziva vječnu smrt. A pazite kakva je drskost ne direktna neposlušnost ocu jer to je jedan od rijetkih blagoslova koje smo dobili direktno od oca. Mnoge smo dobili preko sina, ovaj direktno od oca. Ovo je, pazite, ako je neko spreman da poži ruke pa da kaže: Blagoslovi oče. Skakućemo: Blagoslovi, blagoslovi, blagoslovi. Evo ti blagoslova. Ovo je sin moj ljubljeni njega poslušaj blagoslov očev da čitamo riječ Božju da čitamo riječ njegovoga sina ne samo da je slušamo nego da je kroz poslušnost u život unesemo i eto ti svjetlost eto ti vječnost eto ti carstvo nebesko eto ti mene Kao oca, eto njega, kao sina moga, eto ti duha svetoga. Carstvo nebesko u tvome srcu, ali da ga poslušaš. A šta mi radimo, braće i sestre? Mi smo u tako veliko neposlušanje uvećeli, da je zaista pitanje dok leće gospoda nas trpi. I ovo što mi sad imamo, mi misimo bit bolje, braće i sestre, treba se pitati. Zašto nas, Gospod, i dalje trpi? Tako reči, jedan od savremenih otaca strašne riječi. Da dopušta da ispijemo čašu grijeha do dna. Vi vidite da smo već došli do blizu dna. Ove simtome koji imamo u zadnje vrijeme. To je, braćo i sve se, blizu dna čaša. Dopusio da ispijemo do dna a onda sud pravedne. Jedini način da izbjegnemo sve to, jeste da poslušamo sine njegovog. A imamo ga u sveštenim evanđeljima, imamo ga u predanju crkve, imamo ga u učenju naših svetih otaca. Jer poslušnost Hristu obavezuje nas da budemo poslušni i njegovim apostolima, I njihovim naslednicima. Tu je, braćo i sese, svjetlost. To je taj noseći kabel u kome se krije strašna energija, strašna mogućnosti. Vječni život, vječna voda. Ali treba da dođemo i poslušno da pijemo. I eto ti svjetlost. Pazi, vječna svjetlost. Vječni живот eto ti carstvo. Postao si već žitelj tog carstva. Eto vrline bujaju u tebi. A kad se začne vrlina po blagodati, to je već početak vječnoga života. Imaš li neku evanđelsku vrlinu, već si počeo vječno da živiš. Naravno, ona će se još više uvećavati, a sa njom i život. Jer to je život u uzrasanju, braćo i sesto. Zato neka bi dao Gospod. A dao je da imamo silu da ovaj događaj prepoznamo u pravom kontekstu, da ne zaboravimo ovu riječ očevu, je to je najveći glas koji smo ikad čuli. Iznad njega nema niko da govori, iznad njega, braćo i sese, ne postoji niko. Njegova riječ je vrhovna, to je sam vrh, nikad nisi bio tamo do danas. A čuvši njegov glas čuvom sluha i poslušanjem penješ se na te visine. A sve sa zemlje, gdje nam je kao temelj ili odskočnu dasku dao Sina svoga i crkvu Duhu Svetoga. Zato sve zaboravimo, braćijo i sestre. Sve oblišimo I počnimo da zidamo na ovom blagoslovu, na kome su zidali naši sveti oci, na očevom blagoslovu, bivajući poslušni njegovom sinu jedinorodnom, da bi moćni, strašni, plameni duh sišao naše umove, nadahnuo naše srce, ojačao нашу volju, da živimo kao djeca Božja, kao djeca kao sinovi i kćeri svjetlosti netvarne, svjetlosti tavorske, svjetlosti carstva nebeskog, u kome, daj Bože, svi da se nađemo blagodaću presvete trojice i zastupništvom one koja nam je spasitelja rodila i svih svetih. Amin Bože, daj